Innalhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min seyyi'ati a'malina Men yahdihillahu falamudillahu wa mayyudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu uttaku rabbakum allazi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalakwa minha zawjaha Wabathwa minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa uttaku allaha allazi tasaaeluna bihi wal arham Innu allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhal ladzina amanu uttaku allaha wakoolu qawlaan sadeida Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum zunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ أَسْلَكُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَّرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak, kenikmat, banyak kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tetap semoga tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. saudara Sadar ku yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Khuna Ihsan Hafiz Allah Ta'ala Kita masih berbicara tentang Qaida al-yakin La yazulu bisyak Al-yakinu La yazulu bisyak <coughs> Artinya bahawa Keyakinan itu tidak hilang ya? Tidak pupus Karena adanya syak Karena adanya keraguan Dan Kita memasuki Cabang-cabang e, Qaida -cabang tersebut pada pertemuan yang lalu Saya teringat masih membahas kaidah Dari cabang kaidah Al-Yakin Ula'ya Zulu Bishak Yaitu kaidah Iza ta'adwar al-Yakin Ruji'a ila ghulabati zhan Iza ta'adwar al-Yakin Ruji'a ila ghulabati zhan Artinya Apabila tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan Maka kembali kepada zhan yang kuat Kembali kepada zhan dan uh, pada pertamanya juga saya sudah membahas tentang makna dari gulabat zan. dhan zan al sebagaimana dikatakan oleh ulama adalah ibaratun An rujhani ahadi al-janibaini ala al-janibil al akhar Rujhanan mutlaqan yutrahu ma'ahu al-janibul al akhar Jadi maksud dengan gulabat al-dhan Gulabat al-dhan walib dan walif atau walamatuzzan adalah tentang kuatnya salah satu dari sebuah sisi sehingga mengalahkan sisi yang lain secara mutlak sehingga sisi yang terkalahkan itu dibuang sama sekali ya? jadi dzan dzan ini diungkapkan oleh sebagian ulama keyakinan yang 75% di bawah dzan 50% adalah syak di bawah syak Di atas dhan, al-yakin Keyakinan Keyakinan adalah keyakinan eh, Keyakinan artinya sudah mencapai 100% Nah, kalau belum sampai kepercayaan kita kepada 100% Masih di bawah itu, maka disebut dengan dhan Atau walabat al -van. Dan Eh, saya sebutkan juga beberapa perkataan ulama di antara alimam al Qurrafi, rahimahullah taala. Dia pernah berkata, al asalnya Allah tibna al-ahkam illa al-alam. -al bahawa asalnya, Pokoknya hukum asal, Bahwa hukum-hukum itu tidak dibangun di atas, eh, tidak dibangun melainkan di atas ilmu. Kemudian dia berkata lakin da'at al-darurah lil'amal bil-dzann li-ta'adhdhur al-'ilmi fi aktsari as-suwar. Adab al-dawa kanatabi ketika susah untuk mendapatkan keyakinan maka kembali kepada dzann. Kembali kepada dzann di aktsar as-suwar dan banyak bentuk dan banyak kasus. Sehingga dengan hal tersebut hukum itu menjadi tsabit. Hukum menjadi tsabit. Kemudian eh, juga kita berbicara tentang adilatul qaidah, dair dari qaidah pruji'a ila zaddhan kembali kepada zan yang kuat ketika tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam uh, surat Al-Baqarah ayat 285. Allah berfirman, "Yurid yuri bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yuridu Allah nayinkum yuridu Allah bikumul al yusra Allah nayinkam kemudahan wala yuridu bikumul usra dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesusahan untuk kalian Syekh Muhammad bin Sulaiman wa rahimahullah taala berkata tentang sisi pendalilan dari kaidah ini eh, dari ayat yang mulia ini untuk kaidah ini Kata beliau, "Wahmin al Yusri al Binau al Qalabatul Zanni anda terakdir yakin. Di antara kemudahan, di antara kemudahan yang Allah berikan, yang syariat berikan kepada hamba-hambanya sekali lagi di antara kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah membangun hukum di atas wan walid ketika tidak sampai kepada derajat keyakinan, ketika tidak sampai kepada derajat keyakinan dan ini merupakan takhfifat merupakan takhfifat keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya oleh kerana itu sa'ad dirahimahullahu taala pernah berkata wa min at-takhfifati al-mutlaqah al-amal bil madhmun bil madhmun لمشقه الاطلاع على di antara takhfifat di antara keringanan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah beramal dengan gola batizwan dengan zan yang kuat Walaupun belum sampai kepada derajat keyakinan Karena susahnya untuk masuk Kepada derajat keyakinan Oleh karena itu boleh memakai Zan e, e, Keyakinan yang tidak 100% Artinya cuma 75% Dan itu disebut dengan Zan atau Zan Di antara dulu yang lain yang e, disebutkan Adalah Surat al baqarah Ayat yang e, Ke 200 eh, 230 230 Allah berfirman fala junaha alayhima ay yataraja in wanna ayuqima hududullah. Jadi Allah menggunakan in wanna. Ya. Yeah. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-230 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in talaqaha fala tahillu lahum min ba'd hatta tankihuha zaujun ghairah. Adini berbicara tentang wanita yang dicerai tiga kali oleh seorang si suami. Ya, cerai ketiga. Fa in talaqaha habila ketiga, fala lahu tidak halal bagi si e, wanita itu kembali kepada lelaki laki tadi ya. Min ba'd. Artinya setelah tiga kali cerai hatta tankhi haza zawjan ghairah, sehingga si wanita ini menikah dengan laki-laki yang lain dan menikahnya juga tidak ada sandiwara menikah biasa kemudian terjadi hubungan intim antara laki-laki dan wanita tersebut ya. kemudian cerai kemudian cerai ha, baru si laki-laki yang pertama boleh menikahi wanita tersebut baik, ya. kalau katakan فَاِنْتَلَقُهَ فَلَجُنَا هَلَيْهِمَا أَيَّ تَرَجِعَ abubillah laki-laki atau suami yang keduanya menceraikan si wanita tadi telah junah aleihima tidak ada dosa antara keduanya untuk ya untuk kembali rujuk ya? dan Allah menggunakan nafat in zanna an yuqima hududallah kalau keduanya dzan ya keduanya apa keduanya punya keyakinan yang kuat ya dzan yang 70% ya bisa menegakkan hudud Allah Hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Nah, dalam masalah ini Sayyid Muhammad s.a.w. berkata Al-iktifa'u bil-dhan fil-umuri al-mustaqbaliyah Al-iktifa'u bil-dhan fil-umuri al-mustaqbaliyah Li'anna talabal yakin fil-mustaqbal Minda bit-taklifi bima layutau kata beliau Ini mencukupkan dengan dhan Dalam perkara-perkara mustaqbal Dalam perkara-perkara yang akan datang Nah, ini boleh ya. Jadi, dengan dhan dengan perkara-perkara yang akan datang Kalau eh, Tidak bisa kepada Derajat keyakinan, kan dua orang yang tadi Carai itu, wanita laki sama laki-laki ini Kan tidak tidak memastikan bahawa nanti eh, Bisa bag Bagus lagi secara 100% Tapi ada zon Ada zon, bisa Zon nah, yang kuat ini, maka Boleh untuk kembali rujuk. perujuk Nah, Dalam pertemuan yang lalu Saya membahas juga tentang contoh-contoh Dari kaidah Yang kita sedang bahas ini Ada beberapa contoh Yang belum saya baca InsyaAllah pada kesempatan ini Saya akan membacakannya Untuk para pemirsa dan para pendengar Radio Roja Agar kita semakin Memahami kaidah yang sedang Kita bahas ini Agar kita semakin Punya pengetahuan yang luas ya, Informasi yang luas Dan ilmu dari pembahasan yang kita uh, bahas ini. Baik. <coughs> Di antara contoh yang disebutkan oleh uh, beliau adalah Iba shakkal musalli hal salla thalathan am arba'an fa'innahu ya'mal bihulabatudhan wa yistudhu ba'da salam. Kemudian ada orang yang sholat Kemudian dia ragu Apakah sholatnya itu 3 atau 4 Misalkan seseorang sholat zuhur <tuh> Sholat zuhur 4 rokat. rokat Kemudian dia lupa ah, Saya sudah kerjakan sholat ini 4 rokat atau 3 ya, Sama sekali lupa Kemudian dia e, mencari Saya mungkin yakinnya Tiga rokat ini Zan galib saya Zan kuat saya Tiga rokat Maka dibangun di atas tiga rokat Tapi kalau zan galibnya empat rokat Dibangun di atas empat rokat Ya Karena zan galib ini Tadi seperti yang saya katakan Di atas syak Di atas keraguan Kemudian sujud Ketasyaratin Ba'ada Salah Nah Ini kan Salah satu contoh Ya Mungkin di antara kita Mengalaminya Bahkan suatu saat bisa jadi mengalaminya, akan mengalami lagi. Ya, kita sholat duhur atau asar atau syak. Kemudian, aduh lupa nih, ketiga atau keempat. Ya kan? Ah, ha, kita bangun di atas uzan walik, lakukan terus. Kemudian, sujud ba'da salam, sujud sahwi maksud kana ya? Ini diantara contoh. Contoh penerapan kaidah ini juga adalah. Yajibu ala al-muslimi Indi adai salat al-faridah Fi at-tairati waghairiha An yataharat tijah al-kibla Wa yistakbilaha Bima yaglibu Ala dhanihi qadra al-imkan Kata Sheikh Muhammad Sallallahu alaihi wa rahimahallahu ta'ala Wajib atas muslim Ketika melakukan Menanaikan Salat fardu Salat wajib Tid-tairati waghairiha baik itu di pesawat atau di yang lainnya di tempat yang lainnya maka kata beliau anyathar roti jahal kiblat dia cari arah kiblat. Kekan aku naikkan safar Safar ke negeri jauh, ya. jauh memakan waktu yang berjam-jam berada di pesawat. Baca nah, waktu solat, ya. maka hendaknya Beliau mencari apa? arah arah kiblat yang tepat di mana. Nah, dia menghadap ke sana, ya. Walaupun dengan golputuluan, okay, dengan golputuluan. Atau, atau misalkan di eh, selain pesawat, ya. Apakah di kereta? Bisa ya, tanya, ya. Atau sekarang ada kompas. Ya, cari dulu arah kiblat, ya. Kemudian wajib biloha. Dan dia menghadap ke arah kibla tersebut Dengan dasar apa? Bima iya dilibu ala dhanihi Dengan dhan yang kuat Kontrol imkan Sesuai dengan kemampuan Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, La yukalifullahu nafsan illa us'aha Alhamdulillah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya Dan Alhamdulillah zaman sekarang sudah ada kompas kan Kompas yang praktis Maksudnya kompas yang praktis ya Kita lihat oh, Kiblatnya ke sana ha, Seperti itu Ini diantara contoh Apabila kita tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan Maka kembali kepada Golabatu al-Dhan Kembali kepada al yang kuat Contoh berikutnya Ila dafa'al muslim Zakatana lihi Ila man yadunnu annahu min ahliha apabila seorang muslim mengeluarkan zakat malnya zakat harta dia berikan kepada orang yang dia sangka dia berhak mendapatkannya misalkan akhuna ya, ihsan orang kaya punya mobil banyak rumah banyak ya, ya? insyaAllah insan. tanah luas ya? bisnis di mana-mana tapi masyaAllah ihsan ini bisa beribadah dengan tenang ya? tidak ter, tidak E, tersibukkan dengan itu, biar yang ngatur, ya, serahkan sama Allah, Insya Allah. gitu kan? Nah, datang waktunya untuk keluarkan zakat mal, datang waktu untuk keluarkan zakat mal, kemudian dia cari-cari, kayak ini mampu nih, eh, kayak ini orang ini berhak, ya, kayaknya dia berhak, Di akhirnya akhisan belikan zakat malnya kepada dia, ya, lihat dan kan zalika ba'da tahrin setelah uh, meneliti menelaah men, <coughs> ya, memperhatikan kemudian fa dana annahu min ghairi setelah diberi kemudian tanpa ternyata dia bukan termasuk mustahiknya bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat Maka kata fathannya tu dzizuho, fathannya tu Maka hal tersebut tu dzizuho. Tu artinya kalimat izah artinya menyatakan bahawa zakat hartanya Akhuna ihsan telah sah. Tusk itu bihal wajib. Eh, Tusk itu bihal wajib. Bisa pengurangan kewajibannya. Ya sudah sah dan izah. Ya. Karena apa? Syair kata li'annal ibrata fil ibadati bima fi dhani al-mukallaf. Kana ibrah. Dalam urusan ibadat, bima fi dhani al-mukallaf. Bima fi dhani al-mukallaf. Ya? Itu ada pada dhani al-mukallaf. Ada pada dhani mukallaf Kerana akhuna ihsan sudah mencari-cari, sudah meneliti. Ini orang berhak nih. Tapi kan belum yakin pun dia kan enggak mesti ditanya antum punya apa ada seru enggak. Tapi dia orang butuh. Ini butuh nih. Ah dia kasih. ternyata di kemudian hari tahu oh dia ternyata bukan orang yang dimaksud. Dia sebenarnya enggak berhak misalkan gitu. Maka zakatnya tetap sah. Ya. Zakatnya tetap sah dan gugur kewajibannya dan akhona ini saya dapat pahala itu juga masalah uh, sedekah. Orang kasih sedekah kepada orang ya, uh, kemudian tahu bahawa dia tidak tidak berhak Tetap mendapatkan bahalanya. Dan ini disebutkan dalam contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah man annna aw walaba ala dhannina an al insana yasrif al mal fi al muharram fa innahu la yajuzu lana i'tauhu syai'an min zakati al shadaqah. Kebalikannya, ya. kebalikannya. Yang contoh berikutnya ini, kalau kita tahu tentang seseorang, atau tidak secara 100% persen kita tahunya, cuma 70% Tapi ini sudah masuk kepada zon wajib, zon yang kuat, pasangan yang kuat. An insana saya sifilmal film haram, bahawa seseorang akan menggunakan harta di dalam hal yang haram. Ya. Maka apa? Fa innahu la yajuzu lana i'ta'uhu syai'an min az-zakat aw as Maka tidak boleh kita apa? Memberikan ee, sesuatu zakat atau sedekah kepada orang tersebut. Ya. Yeah. Jadi begini. <coughs> Misalkan akhuna, sekarang akhuna, sekala akhuna rada. <coughs> Akhrida. Dia mengeluarkan sedekah Hari ini anak mesti sedekah. Mudah-mudahan Allah kasih pahala dengan sedekah anak. Misalkan, kemudian ada orang anak kasih nggak dia ya? Menurut wanana orang ini kalau dikasih buat ngerokok, misalkan, mau dikasih dua ribu tapi mau buat ngerokok ni orang ini nih. Uangnya kuat, berasangganya <tuh> kuat, ya? Atau Kayaknya ni nanti buat minuman keras ini, ya? Atau ini nanti, nanti buat membeli sesuatu yang haram. Maka ketika kita tahu orang itu mau menggunakan harta yang kita beri kepada hal yang haram, maka hukumnya haram. Tidak boleh kita berikan. Dibangun di atas segala patah uban. Walaupun tidak secara 100% kita yakin orang itu menggunakan dalam hal yang haram. Tapi kita melihat ada korinahnya ada mungkin dia karena kebiasaannya Melakukan perbuatan yang haram Kemudian menghamur-hamurkan uang dan seterusnya Dikasih sama orang Kemudian tidak bersyukur dan seterusnya Ini harus kita perhatikan Ya Harus kita perhatikan Begitu juga dengan masalah <tuh> Begitu juga dengan ee, Masalah Kita memberikan ini Memberikan kepercayaan kepada seseorang kita memberikan kepercayaan kepada seseorang. Orang ini dari sisi, misalkan dari sisi mal, dari sisi maliyah, ya, dari sisi muamalah, maliyah tak beres, ya, dari sisi muamalah harta enggak beres. Dia, misalkan dikenal tidak amanah dalam muamalah maliyah. Maka bagi misalkan <tuh> seseorang namanya uh, Budi misalkan. Ya. Nah, Budi ini ingin, dia punya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan. Budi mau memberikan kepercayaan kepada seseorang sebagai bendahara atau sebagai yang mengurus perusahaannya lah. Ada namanya uh, Zaid misalkan. Z ini sudah makruh di kalangan orang bahwa ketika dia bermuamalah dengan muamalah maliyah ya, beres misalkan begitu. Ya. Bukan budi dikasih tahu sama banyak orang dan eh, informasinya itu akurat. Tapi dalam perusahaannya dia kan belum belum belum terbukti bahawa si Z ini akan berbuat eh, macam-macam misalkan begitu. Nah, kan saya yakin si Budi ini. Saya yakin. Si Zed nanti akan melakukan berebuatan buruk atau tidak. Nanti akan melipat uh, uang atau tidak. Tapi dengan apa? Dengan golapetudvan. Dengan golapetudvan. Van walid bisa digunakan. Ketika sudah on, ini 75 persen nanti seperti itu nanti. Maka jangan ragu-ragu. Sudah. Berarti si Zed tidak bisa. Tidak bisa ikut jadi bendahara nggak ikut di perusahaan itu dengan apa dengan van walid bukan bukan kita mengatakan uh, antum berarti sudah sudah menentukan hal walid misalkan tidak tidak sesuatu yang berkata apa bahawa al iktifa bil umu bil van fil umurin mustaqbaliyah boleh mencukupkan dengan dua dalam perkara yang akan terjadi dalam perkara yang nanti kalau dengar apa dengan balil dengan korina dan seterusnya ya ini jadi, semuanya sesuatu kita harus kembalikan kepada ilmu. Di sini, kalau tidak bisa sampai kepada yakin, kembali kepada derajat. boleh buat avan, avan, yang kuat. Ya? Okay. Eh, saya teringat, eh, ini masalah lain, masalah sebelumnya sebenarnya, masalah orang yang ngasih zakat, ngasih sedekah, kemudian, eh, tadi kan dihukumi, orang itu zakatnya sah, dan setekahnya diterima. Uh, sebagai tambahan ada faedah, <coughs> saya akan bacakan satu hadis yang sangat menarik. yakni hadis ini diriwat ke halaman Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasul bercerita ini ya, Qal yakni ada seseorang berkata. Ada seseorang berkata. Qala rajulun la tusaddaqan. Saya akan bersedekah. Saya akan bersedekah. La tusaddaqan bi sadaqatin. Saya akan bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa kharaja bisadakatinya fawadaha fi yadi sarik kemudian orang tersebut keluar membawa sedekahnya ternyata dia salah kasih sedekah sedekahnya kepada pencuri ternyata di malam hari ini sedekahnya biasanya orang zaman dulu ya, itu sedekah malam hari supaya enggak kelihatan dikasih sedekahnya di depan rumahnya eh, kemudian eh, Si yang punya rumah itu melihat oh ada sedekah diambil. Pas bahuyut hadisun tsudqa ala sharik. Di pagi harinya manusia bincang-bincang. Ya, malam ini orang eh, si pencuri dikasih sedekah. Ya, si pencuri mendapatkan eh, sedekah. Karena desa itu atau kota tersebut tidak jauh. Ya, kata Ulama <coughs> Ketika menjelaskan hadis ini Terdengarlah oleh Si yang memberikan sedekah tadi Ya Sedikit menyesal Dia berkata Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamd Ya Allahumma lakal hamd Segala puji milik engkau ya Allah Ya Kemudian dia pun tidak putus azah Dia bersedekah lagi La tasaddaqan nabi sudaqatin saya akan sedekah lagi dengan sedekah. Kemudian Fakhruddin disodakatihi. Dia pun keluar dengan membawa sedekahnya. Di malam yang kedua ini Fawwaboah fi yadai zaniyah. Dia salah kasih sedekah juga. Kasihnya kepada wanita berzina. kepada wanita berzina. Falsbahul tahdhasun. Di bagi hari manusia juga berbincang-bincang lagi, ngomong-ngomong biasa, ya. Seperti manusia satu sama lain. Kalau ada informasi itu, atau ada berita, langsung ya. Berita itu menyebar. Mereka bilang, تُسُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةً Malam ini, wanita berzina dikasih sedekah. Takwal اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةً Terdengar juga oleh orang yang kasih sedekah ini. Kemudian dia berkata, اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةً Ya Allah, bagi engkau pujian. Ternyata sedekahnya diberikan kepada zinah. Kemudian dia tidak putus asa. Dia pun berkata, La atasadaqan nabi sadaqah. Seakan sedekah lagi. Fakharaja bi sadaqah tihi. Dia keluar dengan sedekahnya juga. Fawadu'ahafiyyadawani. Di malam yang ketiga ini juga dia ternyata salah juga. Kasihnya kepada siapa? Kepada orang kaya. Fawadu'ahafiyyadawani. Fawadu'ahafiyyadawani. Di pagi hari pun manusia bincang-bincang Ngomong-ngomong tentang masalah uh, Ini ya. Mereka bilang tu Orang kaya tadi malam dikasih Sedekah ya. Kok bisa kata ya, mereka orang kaya dikasih sedekah ya. Taka'al Allahumma lakil hamdu Ala sarikin wa ala zaniyatin Wa ala ghani Allahumma ya Allah lakil hamd Segala puji bagi engkau ya Allah Ternyata sedekahku Itu di tangannya pencuri jatuh di tangannya pezina juga datang jatuh di tangannya orang kaya ini kan ya tidak tahu si orang ini fautiya fakila lahu maka didatangkan dikatakan kepada orang ini amma sodaqatu kala sarikin falau allahu an yastaif an sarikatih adapun sedekah anda ya, yang anda berikan ternyata Jatuhnya kepada pencuri, mudah-mudahan dengan sedekah itu pencuri itu tidak mencuri lagi, menahan dirinya, Ya, lakukan menahan dirinya tidak mencuri lagi, dia ifah men, menjaga dirinya dari itu. Wa malzaniyyatu falakallahan yastafan zinaha. Adapun sedekah yang kau berikan kepada pezina, mudah-mudahan si pezina tadi bisa menahan diri dari berbuat zina. Ya. Aten eh, melindungi dirinya, menahan dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan zina tersebut. Wa anna fa la allahu yatbir. Ada pun sedekah yang diberikan kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu bisa mengambil ibrah. Artinya bisa mengambil pelajaran. Sehingga dengan itu kok saya dikasih sedekah ya. Masa saya yang punya kekayaan, tak kasih sedekah kepada orang. Akhirnya mengambil ibarat tersebut, akhirnya dia bersedekah. Bayyin fi kumun maak taufullah sebagai mandalamadz ini. Dari sini kita mengetahui bahawa eh, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Sangat luas ya, dalam menerima sedekah. Bahawa <coughs> eh, walaupun salah, bukan pada tempatnya. Ya, dan dia sudah dengan zon galib maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Wataala. Ya. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang bersedekah, kemudian kita eh, yakin bahawa dia membutuhkan, ya. maksudnya salah satu zon zon kita zon golip kita dia membutuhkan, ya. maka kita kasih, kita kasih. Kemudian kemudian hari kita tahu bahawa dia tidak membutuhkan, ya itu tetap urusannya bahwa pahalanya kita akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala ya karena sudah dengan uh, dzan valid. Nah. Kemudian berikutnya para pendengar dan pemirsa bajati TV yang Allah menyekal ya <coughs> adalah contoh berikutnya ya zulisaimi fi nahar ramadan <coughs> An yaftira bi yaqini aw wa walaba ala dzanni annasyamsu qad gharabat wa haraja alayhi kalau bagi orang yang berpuasa Di Nahar Ramadan Siang Ramadan Ya Berbuka Kalau Dia yakin Atau Menurut Zan walibnya Zan kuatnya Bahawa Matahari telah terbenam Kemudian dia berbuka Ya Dengan zan kuat Ya Misalkan Zannya uh, kuat Ya itu boleh dengan itu Berikutnya شررة إذا ثبت دخول شهر رمضان أو خروجه وأعلن من الجهات المسؤولة وجب العمل بذلك ولو كان أعلامه بطريق الإذاعة أو الراديو إذا الإذاعة ونحوها يحصل بها اليكين أو ولبت الظن في مثل هذه الأمور المهمة أمننا لا ثابت Tetap tentang masuknya bulan Ramadhan Atau keluarnya bulan Ramadhan Jadi masuk Memasuki bulan Ramadhan Atau keluar dari bulan Ramadhan Keluar bulan eh, syawal Kemudian diumumkan Tentang hal tersebut Dari jihad al-mas'ulah ya, Dari jihad al-mas'ulah ya, Misalkan dari Yang berhak ya, Yang punya tanggung jawab masalah ini dari pemerintahan kita Kemudian kita dengar dari Misalkan radio Lewat radio ya, Iza'ah lewat radio Maka Wahsulubi hal yakin Atau Walabatuduan Dengan pengumuman yang Diumumkan di radio tersebut Atau dari eh, apa, Televisi misalkan Sudah Membuat kita yakin Atau Kalau belum sampai ke derajat yakin Gua lapatul zan nya Gua lapatul zan Zan kuatnya Maka dalam perkara ini Perkara penting ini Ya Itu bisa diterima jadi diterima Ya Kita nah, Dengar dari radio ya, sudah kita Oh berarti besok Ramadan Dengar dari radio Besok sawal Ah sudah Berarti buka Seperti itu Ya Nah Kemudian berikutnya tanya, berikutnya mereka tanya, manakah yang ada di ashwaat tuaf atau istighi? Fatinu yabni ala jawabat dzanhi, in kana in dahu terjih. Siapa yang ragu tentang jumlah dari bilangan tuaf? Tuaf, ingat yeah. tuaf ini cuma di Kaabah ya. Yeah. Jadi sekali lagi, tuaf hanya ada di Kaabah ibadat tuaf cuma di bawah Allah lahram, tidak di mana mana, ha? he? Tidak di bawah bodo, tidak. Lihat manakah fi ada di aswat itu toaf fi Siapa yang ragu jumlah uh, bilangan toaf atau sa'i dari sofa ke marwa? Berapa nih? Ya kan? Maka yeah. fa'innu Yabni, ala golbat zanni, zannhi, jika kena innu terjih. Maka boleh dia menggunakan golbat zanni, kalau dia punya tarjihnya punya penguatnya. Ya? Ini lima atau empat nih, empat atau lima nih, kan gitu? Wah, saya yakinnya lima. Ini eh, nggak apa, apa, sudah lima. Tapi kalau syak, kalau masih 50-50 lima -50, bisa nih. Mungkin empat, mungkin lima, mungkin empat, mungkin lima. Masih limanya lima puluh, empatnya empat puluh. Eh lima puluh. Maka ambil yang mana? Ambil yang terbaik, terendah kalau shak. Ambil yang terendah. Tapi kalau ada wala petuluan, aneh lebih cocok, lebih cenderung lima lima nih. Ya, maka tidak mesti ambil yang empat. Ini wala petuluan, bedanya dengan shak. Ya? Ada tarjihnya. Ada tarjih. apalagi misalkan kawan-kawan kita bilang, ya lima, lima, lima sudah lima. Ah ini sudah penguat juga kan Ketika kita? Jadi te kita teraw. Berapa? Kita teraw berapa? 225 oh sudah kita teruskan berarti tinggal 6 7 Kemudian yang berikutnya iwaramal haju al jamrata min al makan as sahih. Wa hadf al hasa wa hadf al hasa wa yaglibu ala marma ajza'u dzalik li'annahu yata'azzar al yakin fi hadhihi al halah wa al yakin am bilabn wala Apabila seorang yang mekkin pada haji melakukan lempar jumlah di tempat yang sohi, lempar jumlah di tempat yang sohi, kemudian dia melemparnya menurut tuan kuatnya jatuh ke situ, ya, maka adzabul zalim, ya, sah hal tersebut, karena ia terang al-yaqin fi hadil halah dalam keadaan kondisi seperti ini susah untuk pakai derajat keyakinan ya dan kalau misalkan tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan maka gunakan golapatu azan ya kemudian para pemirsa dan para pendengar lempar jamro itu bukan dengan batu segini ya cukup segini lempar pakai kerikil ya pakai krikil Sebagian saudara kita kaum Muslimin Karena mungkin keberdohan ya. Waktunya sedenggam Ada lagi yang setas Waktu ya. oh, musibah ya. Karena apa? marah sama setan, ya. Syaitannya mesti dilempar dengan batu yang gede Tidak nah. ya. Kita beragama, beribadah Bukan dengan hawa nafsu Beribadah dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW ya, Mengatakan dalam masa ini Tidak boleh berlebihan Bulu ya. Dan, Karena bulu ini akan Membinasakan kita sebagaimana Membinasakan kaum sebelum kita Jadi Contohkan dengan segini ya, Dengan batu kerikil ke Kecil bukan dengan yang gede Oleh karena itu dari sini kita tahu bahawa Beragama itu bukan dengan Hawa nafsu ya. Terakhir, Contoh yang terakhir Tentang Al-ishtirat fil-ihram Syarat dalam ihram ini yang perlu diperhatikan Kerana banyak di antara kita Mungkin juga kita Tidak memahami masalah ini ya? Al-ishtiratu fil-ihram yasubu fi haqqi Man wala ba'ala vannihi wujudu Mani'in yamna'uhu mi itna Minusukihi kamaradin Au aduin wa nahwi walik Ya Syarat dalam ihram Syarat dalam ihram ini diperbolehkan ya, Dilakukan oleh Orang yang wala ba'ala vani walaupun belum sampai beradab keyakinan tapi menurut van perasaan tak kuatnya nanti akan ada sesuatu di jalan nanti ada akan sesuatu di perpengahan umrah misalkan ya. maka dia gunakan syarat syarat itu begini seseorang yang mengambil e, umrah misalkan ya? misalkan mengambil dari Madinah di Madinah itu e, dikenal sekarang dengan apa? bir ali ya nah dil hulayfa bin hulayfa nah mulai ihramnya kan di situ ya mulai di situ seseorang mengucapkannya di situ labbaikallohumma umrata labbaik umrata gitu kan ya nah ada syariat syarat di situ ada ishtirat, syarat. Kalau misalkan kita ada wala batul van, 75 persen, mungkin karena sakit, tidak bisa meneruskan umrah. Tidak bisa meneruskan apa? Umrahnya. Mungkin karena ada apa-apa, misalnya musuh atau apa, mungkin tidak bisa meneruskan umrahnya. Maka, bagi orang yang punya wala batul van seperti ini, dia ucapan apa? Setelah mengucapkan lebih ke umrahan, dia ucapkan, fa in habasani habisun fa mahalli haytsa habastani. Maksudnya, bin habasani habisun fa mahalli haytsa habastani. Maksudnya, ketika tidak bisa melakukan atau tidak menyempurnakan umrahnya, dia langsung tahallul. Tentang masalah seperti ini, fa mahalli haytsa habastani, tempatku di mana kau cegah aku dari melanjutkan e, umrah. Tetapi perlu diketahui bahawa pengucapan syarat ini bagi orang yang yakin akan terjadi sesuatu di dalam umrahnya, sehingga tidak bisa melanjutkan umrahnya sampai sempurna. Atau kalau belum sampai derajat yakin, derajat golabat zon, golabat zon artinya tien zon yang kuat, bahwa dia tidak bisa melanjutkan itu. Mungkin tujuh puluh lima Ucapan itu. Fathab senyap, di sini pemahli hayat Nah, ucapan ini, ucapan istirahat, ucapan syarat ini kata Syaikhul Tamin, ini bagi orang yang seperti ini. Kata beliau, wa amnan waladala wanihi salam, fa innu la yusra fi hakhi al istirahat. Arab bagi orang yang dalam dan kuatnya. Tak mungkin selamat, ya, bisa menyempurnakan, bisa menyempurnakan apa? Bisa menggunakan umrahnya. Maka apa? Maka tidak disyariatkan dia mengucapkan syarat ini. Saya lagi, lai ushah tidak disyariatkan dia mengucapkan syarat ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah para pemirsa dan para pendengar di radio yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Kaidah ketaruzr yakinu ruj'a ila ghalabat al-dhan ababila tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan maka kembali kepada gola bat dhan dhan yang kuat artinya kembali kepada dhan yang kuat dalam membangun ahkam dalam bangun hukum ini sesuai dengan apa yang firman apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yuridu ni yusra wa la yuridu bikum al-usr subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan untuk kalian wa la yuridu bikum al dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesusahan dan ini merupakan takhfifat keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan dalam mukadimah tadi saya bacakan perkataan Syekh Thaimin rahimahullahu taala dia berkata ta Ber wa min al-yusri Al-Bina'u ala gulabatil dhan Indah ta'adzuril yakin <coughs> Di antara kemudahan Artinya kemudahan syariat Kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Adalah membangun hukum di atas gulabatil dhan Dhan yang kuat Kalau misalkan tidak sampai pada derajat e, keyakinan Ini merupakan keindahan ajaran Islam Merupakan keagungan ajaran Islam Yang dengannya kita semakin tahu bahawa Islam ini indah Islam ini adalah memang betul agama rahmatan lil alamin. Agama yang Allah turunkan untuk rahmat bagi alam semesta ini. Karena nabi kita nabi yang Allah utus untuk rahmatan lil alamin. Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat untuk alam semesta ini. Wallahu alam. Soal ini yang bisa ana sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan kembali lagi kita kembalikan kepada akhuna ihsan untuk uh, membuka tanya jawab ya Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz abu Ya'ala Quran ayat al-adhi ta'ala atas pembahasan dan penjelasan dari kaidah yang baru saja kita ikuti bersama Bahwasanya keyakinan tidak akan hilang dan pupus dari keraguan dan kita mengambil yang kita yakini lebih kuat Materi atau pesangkaan yang paling kuat dari perkara-perkara yang mungkin uh, terjadi di hadapan kita dalam perkara-perkara ibadah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi anda untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini untuk memperluas dan memperdalam materi. Silakan di 0218236543. Kita akan angkat untuk satu peluang yang pertama. Terima kasih. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, bapak? Di mana? Barakallahu Fikhar Saya Abu Hafiz Pamekasan Madura uh, Hafiz Baik, eh, baik, silakan di Pamekasan Madura Saya <coughs> mau tanya masalah haji Ustaz. Uh, kalau, ha kalau haji itu kan biasanya ada pemimpinnya Pembimbingnya yeah. uh, Kalau uh, dalam kelompok itu uh, Sedangkan kelompok itu umumnya di Madura itu Rata-rata dikuasi yang mengamalkan bid'ah. Hmm. Hmm. Ya, pertanyaannya, kalau mengikuti kelompok itu, paling uh, pertanyaannya gimana untuk meng, untuk dari kelompok dengan uh, kelompok bid'ah itu barulah kita tidak mengenal, dia tidak mengenal kepada sunnah gitu. Hmm. Tapi masuk golongan di situ, kelompok di situ hmm. Untuk menjalankan sunnahnya gimana itu, di sana Apa ada pembimbing lain Kalau sudah sampai di Arab Saudi itu oh, <tis> Yang khusus uh, sunnah itu Tidak, hmm. Ustaz itu saja Bapak Nasihatnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi <tis> wabarakatuh Baik uh, Barakulah Fik Untuk akhuna yang ada di Pemekasan Madura ya. Mudah-mudahan Allah berikan uh, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan untuk Bapak dan mudah-mudahan Allah berkahi Bapak ya dan berkahi kita semua juga amin ya rabbal alamin. <tuh> Baik uh, tentang masalah haji ya atau umrah. Ini memang masalah besar. Kenapa masalah besar? Karena ibadah yang haji terutama haji ada ibad ibadah eh uh, rukun Islam yang kelima, ya, yang masuk ke dalamnya ibadah maliyah, ibadah yang butuh dana, butuh biaya, butuh biaya. Oleh karena itu, anak sarankan baik yang mau ibadah haji ah, atau umrah, jauh-jauh hari, melihat, memilih, mencari. Minimal bertanya-tanya ya, Ada enggak travel yang nyunah Yang pembimbingnya Akan mengajarkan Hal-hal yang sunnah saja Bahkan Bisa menambah ilmu Dalam perjalanan safar Yang berhari-hari Bisa dibimbing Nanti bagaimana e, Ibadah yang sesudah Sunnah Kemudian juga dikasih nasihat Nasihat tentang Islam yang benar ya, Tentang Tauhid, Tentang Sunnah, Tentang Akhlak Yang Benar ya. Kemudian diajak ke Majlis-majlis misalkan, Majlis-majlis Ulama di sana ya. Ini Hal yang e, Ana sarankan kepada Yang mau haji atau umrah untuk melihat hal ini dulu Ya, kerana kan kita sudah Capek-capek nih Capek badan Capek pikiran kemudian biaya yang dikeluarkan tidak sedikit bahkan baik di antara kita nyelengin dulu ya kan nyelengin dulu oleh karena itu sempurnakan dengan e, travel yang Yunah yang pembimbingnya adalah Yunah yeah. ya ini saran Anna ya yeah. karena e, indah kalau misalkan kita ibadah Umroh kemudian Yunah itu terasa indah dan kemudian kalau ada seseorang yang memang kasusnya adalah Dia enggak bisa ikut sama travel yang nyunah Membimbingnya tidak nyunah ah, Ini bagaimana? Ya. Eh, maka Karena sudah misalkan terlanjur Nasihatannya ikuti Travel tersebut Tapi amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya Tidak diikuti Amalan-amalan ya. yang tidak sesuai dengan sunnahnya Tidak ikutan Amalan-amalan yang memang wajib rukun kita ikut Seperti umrah misalkan Umrah ya Ikhramnya kita ikut Ikhramnya niat untuk melakukan ibadah umrah Dari dhulhu laifah misalkan Atau dari yalam-lam ya. Dari dhulhu laifah misalkan dari Madinah Kita ucapkan lebih keumratan Kemudian sepanjang jalan sampai sebelum tuaf kita ucapkan Labiak Allahumma labiak labiak la shari kalak labiak innal hamda wal nigma takak wal mulk la shari kalak. Ya, atau membaca Quran atau zikir yang lain, ya, atau misalkan ngobrol uh, yang penting uh, dengan sesama kita, atau karena capek ngantuk istirahat di mobil tersebut sampai tertidur, nggak apa, ya, apa. Uh, misalkan mereka melakukan amalan-amalan bid'ah ah di mobil tersebut ketika perjalanan dari Ihram ke Mekah. Ya, apakah dikir-dikir eh, tertentu, salawat-salawat tertentu yang tidak dicontoh oleh Rasulullah SAW kita tidak ikutan. Kan tidak ada kewajiban juga, tidak ada paksaan juga, ya, yang saya tahu anaknya tidak ada paksaan. Oh, kamu harus, nah, enggak kan, pemimpin itu. Ah kita kan bisa diam juga. Nah, terus toaf, rukun yang kedua kita tertawaf ikut, toafnya ikut. Kemudian lihat yang junan-junannya, kita yang junan-junannya. Ya, kemudian habis itu ayat, habis itu halus selesai habis itu ibadah itu masing-masing masing-masing Ya, Ab ada misalkan uh, tournya, city tour misalkan di Madinah atau di Mekah, kita ikut lihat eh, melewati ini apa namanya gua sur ya, gua hero di atas sana misalkan kemudian timadinya lihat um, percetakan Quran. Nah, ikut tapi kita tidak ikut amalan-amalan apanya? Amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya Enggak apa-apa ikut. Ya. Bahkan bisa jadi ketika kita ikut sama mereka ya. Buat teman-teman kenapa kamu enggak begini, kenapa kamu begini? Nah, kita bisa dialog dengan hikmah dengan lembut. Anda enggak begini karena begini. Tapi jangan debat. Tapi jangan debat. Nah ini mungkin dapat hidayah dari situ ya ya oleh karena itu perhatikan cari dulu yang yang yang apa yang yang nyunda ya jadi eh, kalau sudah terlanjur ya sudah ya kan? nasi sudah dibubur misalkan sudah ikut ya sudah tinggal dikasih kecap harusnya dikasih bubur katanya nah eh, sementara anda ingin mengasih nasihat juga kepada mereka-mereka yang umrah ya Atau yang haji Anda ingin ngasih nasihat Kepada jamaah yang umrah atau haji Atau yang melakukan ibadah umrah ya Itu banyak diantara jamaah itu Semangatnya di awal Semangatnya pas mau pergi umrah Pas mau pergi umrah Ya Kemudian pas sampai sana Ketika ada mendapatkan masalah Ada kekurangan ini Kekurangan itu Ya Jadi Ibadah umrohnya itu dilupa ya? Yang ada apa? Dongkol, keser Wah ya? oh, ini perhatikan Ini akan mengurangi ibadah umroh Dia akan mesti menghapusnya ya? Kemudian eh, ada Semut aja misalkan di kloset Langsung teriak-teriak eh? Ini mau umroh atau mau Cari tempat yang enak Buat tidur, kalau enak tidur Ya di rumah saja, ngapain umroh kan gitu Mau dimanjakan Ya, dan seterusnya, terus marah-marah sama pembimbingnya, ndak ada itu, ya. Harus sebagian pembimbing yang lo, ya, pembimbing lo oh, ini jamaahnya marah-marah, ya. Lo diperhatikan sama para jamaah bahwa ada pembimbing yang tidak terikat dengan travel, ya, dia hanya bimbing, kemudian bukan pesuruh, bukan apa, bukan pesuruh. Ini kasihan sebagian pembimbing dan bimbing disuruh-suruh di sana sini dan seterusnya seperti eh, apa namanya seperti budaknya, ini tidak boleh seperti ini ya. umrah niatnya ibadahkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian harus siap mentalnya ya, bersihkan hatinya jaga mulutnya kemudian zikir selalu sama Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala yang besar Ngapain kita pergi umrah, habiskan harta, pulang, balang, membawa dosa Wala'iyahudhu Billah Baik Nah, Jazakullahu <tuh> al-Quran <tuh> Nasihat dan jawaban yang sudah disampaikan <tuh> Barakallahu fiqh Demikian Bapak menanya kita yang dari Pemekasan Madura Taip, Kita berikan kesempatan berikutnya Di Fiat Lufan, Silakan. Halo Kami ingatkan untuk pertanyaan pasang singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat kembali via telepon Ya, halo Silahkan sudah masuk Ya, halo Halo, silahkan Taip-taip terputus Kita memberikan kesempatan kembali di 021-823-6543 Untuk dua telepon berikutnya Sebelum kami angkat dari pesan singkat Ya, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan hamba Allah yang hidup berbas. Ia berbas silahkan pak. Iya. Jadi kini kita mau nanya. Ini masalah tuan ya. Masalah apa? Masalah tuan kita kan masalah. kalau tuan, yeah. uh, iya. Kalau kita jamah pada seorang imam yang anibinah, mm -hmm. terus kita taulah, ucapnya salah, kan? Mm tabu bersama. Sudah hmm. tahun disambungnya, nya mungkin salah. Itu gimana, Sat? Hmm, hmm, hmm. Terus yang kedua ini masalah kalau kita lupa ee uh, macam kalau saruputus Bapak mohon maaf. Iya, iya. kita, kita tangkap pertanyaan pertama, Sat ya. Oke, eh, Sat. Nah, eh, untuk masalah tadi bermakmum di belakang imam eh, yang salah wudu. Yang eh, salah ini pertanyaan bagus sekali, ya. Jadi untuk bapak yang diberbas, masya allah nanti bisa coba lagi nteleponnya. Kalian <coughs> berputus. Tapi yang akan tangkap dari e, pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kita sholat di belakang orang yang non wudunya salah kan kita? Kita lihat, kita lihat e, kesalahannya dari siapa ya? Karena tidak semua kesalahan itu membatalkan wuduhnya ada misalkan kurang sunnah misalkan seperti itu ada yang diiktirafkan oleh para ulama kan itu seperti hal yang masalah diiktirafkan sama ulama ya eh, itu tidak masalah kita bermakmum di belakang imam tersebut tapi kalau misalkan memang enggak tahu doa sama sekali ya eh, misalkan kita yakin ya atau golabat ulam si imam itu enggak ngeri kalau misalkan sudah wudhu misalkan Eh, kentut misalkan, bang kentut membatalkan wuduk misalkan. Anda di sebagian tempat. Anda bahkan eh, di kemarin kat Pulau Adha ya, berkunjung kepada di sebuah daerah di daerah itu kaum musliminnya, kaum musliminnya itu enggak ngeri kalau wudu, kentut itu membatalkan wuduk. Saya ada seperti itu. Nah, kalau dia jadi, jadi iman, kita tahu dia kentut, bahkan kita tak boleh bawa musafir dia, ya? Kita tak sah salatnya sama, atau sama orang yang bermakmum, eh, kita bermakmum sama imam yang seperti ini, ya. Karena kita sudah tahu dan bola petuhan, petuhannya kuat dia uduknya ini tidak batal nih. Ada ya. misalkan dia tak bisa uduk, kan, entahlah. Cuma ngusap kumur kumur selesai nyeti kaki kan gitu. Ada sebilangan orang seperti itu, ada orang tak bisa uduk di imam. Jadi memang, kita lihat wuduhnya enggak sah ni. Maka kita ngapain daripada makmum di belakang makmum ini. Tapi kalau misalkan ada orang yang wuduhnya, dia enggak sempurna, enggak sempurna. yang Tapi wuduh, tapi enggak sempurna, artinya dia sesuai, satu eh, persen sesuai sunnah, nah kita sholat dan sholatnya sah. Kita sholat dan sholatnya sah. Ya, Allahu'alaikum su'al. Baik, terima kasih atas khotbah Ustaz Wahab. Dan demikian Bapak yang bertanya dari Bekasi. Fik Kita angkat kembali satu pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo? Halo? Iya, asalamualaikum. Halo, asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Jam Suri Bekasi, Pak. Bapak Jam Suri, silakan, Pak. Iya. Suaranya yang sama sama yang di kantor tadi. Silakan, Pak. Silakan, Pak Jam Suri. Mau tanya masalah tofa, Pak. Nah, no. iya waqfan sebagai pengganti dari tahiyat al masjid. Iya, betul. Kalau to'afnya itu dalam keadaan batal itu bagaimana Pak itu to'afnya sah atau tidak Pak? Hmm. Sudah? Iya, iya. Depannya itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentang masalah toaf dalam keadaan batal memang ada perselisihan di antara ulama. Ya. Ada perselisihan di antara ulama. Eh, ada yang mengatakan toafnya tetap sah. Ya. Ada yang mengatakan toafnya tidak sah karena batal. Tapi eh, kita hitung. Ya. Eh, kita bisa wudhu kemudian kembali ke toaf. Ya, tetapi tetap dalam kedua keadaan ini, ya tentunya eh, bahwa kita kita masuk ke masjid Al haram ketika kita apa namanya toaf, ya eh, itu tidak mesti dahiyatul masjid, ya dan tidak ada masalah dalam masalah ini tentang eh, tidak ada pertentangan antara dengan tahiyatul masjid di sini ya wallahu aalam bissawab. Yeah. Iya. Jazakumullah khair wa rakaallafik. Penegad dan pemirsa TV kami angkat pertanyaan via pesan singkat ya. Hmm. Dari beberapa pertanyaan yang menyampaikan tentang sujud sahwi Ustaz. Heeh. Hmm. Asalamualaikum warahmatullahi cara uh, sujud sahwi dan apakah ada doa uh, zikir khusus dalam sujud tersebut? Jazakumullah khair. Dan ya yeah. <coughs> apakah ada doa atau <coughs> zikir khusus dalam uh, doa tersebut? Tidak ada doa yang subhanallazi la yanamu subhanallazi la yasehu la yanamu la yasehu ini lemah ya tidak dijadikan sebagai hujah oleh karena itu kita sujud baca seperti biasa subha a'la ya tidak ada doa khusus dalam sujud sahwi wallahu a'lam berikutnya Uh, saya mendapatkan pelajaran bermanfaat terkait dengan masalah keyakinan atau uh, uh, niat, mohon maaf dalam pembahasan ini dan uh, bahwa niat tempatnya di hati. Ketika niat dalam ibadah, misalnya salat, waktu diucapkan, Masih saya ucapkan dengan alasan untuk menguatkan apa yang ada di hati. Uh -huh. uh, bagaimana hukumnya? Sat? Iya. Dasyatul Khair. Waalaikumsalam. Dalam masalah beribadah, ya kembali lagi kepada syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu kata ulama ada dua. Yang pertama ikhlas dan yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Alaihi salatu Ssalam. Eh? Syarat yang pertama adalah didasari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dari kita yang Allah firmankan dalam Al Quran, seperti so, dalam surah Al Baqarah di antaranya, "Wahai umatku, ilahil Ya'budu Allah mukhlisinalahu din." dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka apa? beribadah itu dengan ikhlas, memurnikan ketaatan eh, dalam ketaatan. Jadi harus murni ketaatannya. Artinya apa artinya ibadahnya harus didasari lillah, karena Allah semata, bukan karena yang lain. Ibadah ketika dilakukan oleh seseorang untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tetapi apakah Cukup dengan ini? Tentunya tidak Tentunya Lihat syarat berikutnya Karena Syarat berikutnya adalah Mutaba'atul Rasul Mengikuti sunnah Rasul s.a.w Ibadah yang kita lakukan ini Sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasul Atau tidak Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa membuat syariat tersendiri Ya, yeah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Am lahum syuraka Syara'u lahum naddin Ma'alam ya'adun bihillah Apakah mereka punya sekutu Yang membuat syariat agama Yang tidak diizinkan oleh Allah Artinya apa? Artinya kita tidak boleh bikin syariat Tidak boleh bikin amalan Sendiri Karena hukum asal ibadah adalah haram Al asli fil ibadati Al hazru Hukum asal ibadah haram Maksudnya apa? Maksudnya kita enggak boleh mengatakan ibadah tidak boleh melakukan ibadah Kecuali kalau ada dalil Ada contoh dari Rasul Oleh karena itu Rasul yang mulia Alaihi A.S. bersabda Man amila amalan laysa alaihi amluna fahu'arad Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan Yang tidak ada contoh dari kami Maka tertolak kata Rasul Ini yang bersabda adalah Nabi kita yang kita cintai Man amila amalan laysa alaihi amluna fahu'arad Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contoh dari dari kami tertolak. Ini adalah pengakuan kita tentang Nabi Muhammad Rasulullah. Kita mengatakan Muhammad itu utusan Allah. Rasul. Siapa utusan Allah? Nabi Muhammad. Siapa yang lebih tahu tentang Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa membawa Rasulah Islam Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menjelaskan tentang Islam Nabi Muhammad SAW. Kita tahu tentang Islam, tidak tahu. Tahu dari siapa? Dari Muhammad SAW. Dari Nabi kita yang kita cintai, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka kita cocokkan amalan kita dengan dengan contoh beliau. Kalau ada contohnya kita amalkan. Kalau tidak ada contohnya tidak kita amalkan. Oleh karena itu, eh, kenapa saya kasih mukadimah ini? Karena berhubungan dengan ibadah yang lain, termasuk yang ditanyakan tadi, ya tentang masalah niat, tentang masalah niat, apakah bisa falkkan atau tidak? Kita tahu bahawa niat ada yang di hati. Niatumahalluhu al, al qalb. Ah, tempatnya di hati. Kemudian uh, kita lihat, apakah Rasulullah SAW ya, mencontohkan untuk dilafalkan? Jawabannya tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW melafazkannya. Kemudian para sahabat pun tidak. Tabi'in juga. tabiin juga. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW adalah uh, Nabi dan orang yang paling tahu tentang syariat Allah SWT. Kalau itu baik, tentunya sudah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, eh, jawabannya adalah tidak perlu kita melafazkan tidak perlu kita melafalkan ya kita cukupkan dalam hati ya cukupkan dalam hati ya dan e, memang ini yang perlu diperhatikan ya kenapa dicukupkan dalam hati selain kita mengiti sunnah rasulullah saw yang kedua kita akan terhindar dari waswas -was. terhindar dari waswas -was, ya. karena kalau sudah pakai perasaan ke Pakai hawa, nafsu Atau pakai Kayaknya baik nih begitu Kalimat kayaknya kayanya kan gitu Itu nanti akan kemasukan eh, Yang namanya was-was Yang -was. namanya was-was ya? Dan was-was masuk dari sini Oleh karena itu ketika kita, sudah sunahnya seperti ini Sudah ikutin sunnah, sudah Ya Dan kita yakin Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan pahala kepada kita, dan kita minta agar diterima ibadah kita. Jadi, ketika kita sholat, enggak mesti kita dafadkan, walaupun dengan alasan, untuk menguat niat dalam hati. Wallahu Wallahu'alam isu'ala. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan dan penjelasannya. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya tinggal di komunitas Aswaja, dan alhamdulillah saya sudah menyemak Kajian dan ceramah dari media ini Dan terkait dengan masalah niat Saya ingin sekali mengamalkan beberapa sunnah-sunnah nabi yang mulia Seperti uh, jenggot dan juga merapatkan saf Akan tapi muncul keraguan mm -hmm. Ketika dia mengatakan bahawa uh, Janganlah memanjangkan jenggot selama hati kita belum bersih Dan yeah. hanya orang-orang yang bersih saja yang uh, diperbolehkan untuk berjenggot Dan mm -hmm. yang kedua untuk merapatkan sah juga dia mengatakan bahwa merenggangkan memberikan kesempatan untuk ee, iblis salat apakah memang demikian pemahaman sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah? Mohon pencerahannya jazakallah khair. Barokallahu fiq. Nah, ee, untuk masalah yang pertama ya, jangan memanjangkan jenggot kecuali kalau hatinya sudah bersih. Ya, jawabannya ee, ini pernyataan. Yang salah, ya? dan tidak boleh kita ikuti pernyataan ini. Dan ini adalah pernyataan syaitan tentunya, ya? dan termasuk waswas -was syaitan. Kenapa? Eh, membuat orang lari dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, ikhwan kita yang rahimahalikum Allah, bahwa hati itu tempatnya di dalam dan tidak terlihat sesuatu yang batin tidak terlihat ya? dan tidak ada yang sempurna tidak ada yang sempurna seperti sempurnanya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang setelah Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam itu hatinya lebih kurang lebih kurang kalau kita nunggu sampai sempurna sampai bersih sama sekali putih sampai kapan kita melakukan sunnah Ya, ini sama seperti orang mengatakan Jangan sholat sebelum hatinya bersih ya, Jangan zakat sebelum hatinya bersih ya, Jangan melakukan ibadah-ibadah yang lain sebelum hatinya bersih Jangan berjibat sebelum hatinya bersih Justru eh, Dengan Seseorang ingin melaksanakan ibadah-ibadah tadi, yang mempraktikan sunnah, memelihara jenggot, memakai jilbab wanitanya, ini menunjukkan tentang uh, hati dia itu ingin baik. Nah, itu, ingin apa? Ingin baik. Seseorang yang pakai jenggot, uh, kemudian dia akan terbimbing, dia akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun, akhirnya apa? Oh, saya punya jenggot ya. Jenggot saya kan beda dengan jenggot metal. Ya, memang orang metal berjinggot juga, ya. Eh, itu akan membimbing dia, setidaknya akan membuat dia malu kalau berbuat macam-macam. Saya berjenggot saya malu kalau melakukan ini, kalau melakukan itu dan seterusnya. Juga yang berjilbab juga seperti itu. Ya. Ini eh, pernyataan yang jauh dari kebenaran. Oleh karena itu tidak tidak usah digubris, tidak diusah digubris. Ya. Kan tidak ada keterangan dalam Al-Quran. Juga tidak ada keterangan dalam sunnah Yang rasul katakan Kalian Apa namanya, peliharalah jenggot Kalau sudah hatinya bersih Kan tidak ada Rasulullah SAW cuma bilang Ber -ber Bertanjang jenggot, artinya biarkan jenggot Tumbuh, ya dipelihara Ya Ini amalan itu Nah terus sambil kita memperbaiki hati kita Itu yang benar Ya, karena apa? Hati kita kan Di antara nyamiqalab itu kata ulama syar'i utkalub hati itu syar'i utkalub jadi sangat cepat berubah hati itu, ya sangat cepat berubah kadang bagi enak baik kemudian ada sesuatu sesuatu yang membisiki hal yang jilat yang nasi terusnya. ya tapi terus kita tetap diperintah untuk membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari kesyirikan dari itu syirik besar syirik kecil dari bid'ah. Dari penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, benci kepada kaum Muslimin dan seterusnya. Ini, ya. jadi sekali lagi kalau nunggu bersih, bersih sampai kapan? Ya, nanti tidak dipaktek perteikan itu. Ya. Apa namanya perintah-perintah Rasulullah Shallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ini. E, kemudian masalah yang kedua, masalah solat, ya, merenggangkan itu untuk apa namanya mempersilakan iblis diantara dua jamaah. Allah ini ngeri sekali pernyataan ini, ya. ngeri sekali. Ya. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukan soft dan merapatkan ini hadis Rasulullah Sallam. Ini hadis Rasulullah Sallam. Ya. Jadi Rasul menginginkan kita untuk dempet. Ya. Oleh karena itu bagi imam yang Mengimami jamaah jangan langsung solat dulu. Diperhatikan dulu makmumnya itu. Rapih tidak, rapat tidak, ya, rapat tidak. Seusufu ya. fakum. Karena kata Rasulullah inna tasbiyah tasufu fii minta imamis solat. E, kalian dan dapatkan. Karena itu merupakan kesempurnaan solat. Kemudian Rasul pernah berkata bahwa di antara celah itu ada syaitan. Ya Rasulullah sebab saya mahu memberikan peringatan kepada kita jangan sampai kita diganggu sama sioton dalam solat. Ya. Kemudian tiba-tiba ada orang ya, yang sok tahu, misalkan walaupun punya gelar doktor, doktor enggak ada apa-apanya dalam urusan dunia, enggak ada apa-apanya. Ya. Dia punya gelar. Kemudian mengatakan, tak apa-apa. Misalkan, ee, kalau saya malah senang, misalkan iblis di samping saya ikut sholat. Bahaumallah, wa walaikumsalam. Ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita justru dalam Al-Quran Allah perintahkan fatkhilu adua, jadikan dia musuh. Ya, kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan shaiton, iblis itu musuh, bukan malah senang jadi kawan. Gimana ceritanya? Ya, ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk rapat. Ya, bukan merenggangkan Ah ini. Coba kalau misalkan Rasulullah SAW jadi imam. Kita bayangkan. Imamnya kita Rasul. Di sampingnya ada Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, Umar yang yang apa namanya? Luar biasa, ya. Kata Rasul, sempurnakan saf kalian, rapatkan. Karena nanti ada syotan Di celah-celah kaki kalian Terus kita bilang Atau salah satu Di antara kaum Muslimin, Misalkan Ada yang bilang ya, Atau Orang yang bilang Di depan Rasul itu Ya Rasul Malah saya sih senang ya Rasul Kalau ada iblis di samping saya ya Rasul Bagaimana coba Rasulullah Dan gimana Umar Sikapnya nanti eh? Bisa ditebas itu Sama Umar Yun Khotob Ya hmm. eh? Umar bisa marah Sahabatnya juga bisa marah Ya eh? Oleh karena itu Tidak boleh kita mengolok-olok agama Tidak ya. boleh kita mengolok agama Karena orang-orang mengolok agama Orang-orang yang mengolok-olok agama Atau bercanda dengan agama ya, Saya akan kasih tahu bahawa Bercanda itu hmm. ya Itu boleh Tapi ada aturannya hmm. ya Bercanda dalam agama Tidak boleh bercanda Eh, bercanda itu tidak boleh menyinggung Tentang sesuatu agama Ya tidak boleh, ya, karena apa? Itu sudah masuk ke mengolok-olok dan mengolok-olok bisa jatuh kepada apa? Kufur, Allah. ya. Bidadkul Abi Lahi wa ayathi wa rasulhi kuntum tasta'ziun. La taqtadiru kudkafartun bade imaniq. Apa terhadap atau tentang Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kuntum tasta'ziun. Kalian bersenda gurau? Ya, La ya. tu'ataziru kata Allah Tidak usah minta maaf Kud kafartum ba'da imanikum Kalian sudah kufat setelah keimanan kalian Ayat yang mulai ini dalam surah al Turun berkenaan tentang pernyataan orang munafik Orang munafik Yang mengatakan tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya Dengan perkataan yang jelek Dia bilang Saya tidak melihat ya. Orang yang lebih eh, Rakus Dan orang yang lebih eh, Jaban, jaban ini Jabatan ini pengecut ketika berperang kecuali mereka. Maksudnya siapa? Kecuali Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membongkar pernyataan orang munafik ini. Cukup begitu. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian turun ayat Abil wa ayati, wa rasulih kuntu tasta zoon. Apa kata Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau, bersenda gurau. Dan mereka bilang Innama kunna nakhuudu wa nal'ab. Illa nal Kita hanya bermain-main di Bersenda Gurau belaka. Ya. Yeah? Kemudian Allah bentak, "Kullu abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un." Apakah terhadap Allah, ayat ayatnya dan Rasulnya kalian bermain bersenda gurau? "La ta'tadiruka tadab." Jangan. Tidak usah min kalian minta maaf. Tidak usah minta maaf. Karena Allah kan kafartum ba'da ba imanikum. Kalian kafir setelah keimanan kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu, di belakang Rasulullah SAW, sampai kakinya itu bercak-bercak berdah karena kena batu. Minta maaf kepada Rasulullah SAW. Rasul, Rasul, Rasul tak mengatakan, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulikuntum tas tahzi'un. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulikuntum tas tahzi'un. Ya. Cuma berkata seperti itu. Lihat. Ini mengolak-olak masalah agama ngeri. Bukan perkara yang eh, mudah. Bukan perkara yang ringan, ya. Dan kita nggak boleh ikut ikutan, nggak boleh ikut ikutan, ya. Siapapun dia, apakah dia keluaran dari Timur Tengah ya? atau gelarnya di, eh, S3, ya. Kalau misalkan ada S10 pun, kalau misalkan dia mengolok-olok agama Rasulullah SAW, tidak bisa diterima, ya. Kenapa? Apalah artinya gelar? Kalau mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala Allah punya surga, Allah punya neraka Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Umur kita sebentar atas muka bumi ini Maka sebaik-baik sebaik kita adalah mencari jalan keselamatan Yang dengan mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah s.a.w Dan kita amalkan, kita mencari keselamatan Karena kita tahu dunia sebagai wasilah untuk mengambil uh, sesuatu di akhirat kelak dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat bagi kita adalah taat, nurut kepada Allah dan Rasulnya taslim, tidak banyak macam-macam. Tidak banyak macam-macam. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan A, -ah. ketika mengatakan B, B, karena kita yakin bahwa Allah itu Alimun Hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Lihat Bagaimana para sahabat yang begitu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lihat para sahabat ketika sholat, ya, kan di zaman Rasul tidak ada tanah, eh, tidak ada tikar, tidak ada karpet, ya, pakai sendal sholatnya. Ketika Rasul mengangkat sendalnya, otomatis secara serentak para sahabat mengangkat sendalnya. Sampai setelah sholat Rasul katakan. Maha Malakum Alaihik Inni Alikum. Apa yang membuat kalian membuka sendal kalian? Ya, mereka jawab: Raigna, Raigna ka Alqaytana Aleik, fa Alqayn Alana. Ya Rasulullah, kami melihat anda membuka sendal anda, maka kami pun membuka sendal kami. Subhanallah. Dan bagaimana taslimnya para sahabat kepada Rasulullah. Ketika Rasul melakukan AA, ketika Rasul berkata AA. Ikut A. Mnda Rasul katakan A. Ikut B, A, B. Kemudian diolok-olok berkataan Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Mnda, benar sahaja sahabat tidak seperti itu. Dan lihat Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kebaikan surga kepada mereka mereka yang mengikuti Rasul dan sahabat dengan baik. Lihat di surat At-Taubah, ketika mengikuti cara-cara salat, Allah janjikan surga. Dan ketika Mengaku cinta Rasul Allah dijanjikan surga. Kau, jika kau mempunyai Allah, fathabi ani. Ia akan mempunyai Allah dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kau, jika kau mempunyai Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah adalah Pencipta. Kita akan Allah dan kalian. Allah adalah Pencipta. Kita akan Allah dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah adalah Pencipta. Allah dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah adalah Pencipta. Kita Allah dan Allah adalah dosa kalian. Allah adalah Pencipta. Kita akan mempunyai Allah dan akan Allah adalah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala didapat. May rasul fa man rasul faqad ata' Allah. Yeah? Siapa yang taat kepada rasul dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, ya. Yeah? Wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa man nahakum anhu Apa yang diperintahkan rasul, itulah yang dilarang oleh rasul jangan dilakukan. Nah yeah? Jadi tidak ada bagi kita kecuali taslim. Dan tidak boleh kita ikut ikutan kepada sebagian orang yang ngomongnya ngawur atau ngaco, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak ada apa-apa yang dengan Allah dan Rasulnya dan Islam ini. Allah alamiswa. Assalamualaikum warahmatullahi atas jawaban penjelasan dan nasihat yang sangat bermanfaat Demikian beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan ini semoga menjadi jelas Dan uh, menjadi uh, penerangan bagi kita semua tentang kewajiban kita untuk taslim Mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dan ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir uh, Mohon maaf ada begitu banyak pertanyaan tidak bisa kami angkat Ini keterbatasan waktu Dan saya sebagai ikhritan silakan sah. Alhamdulillah Uh, kita bersyukur kepada Allah Swt telah menyelesaikan satu pelajaran, satu kaidah iaitu al yakin rujukan ilah walatul zawn. Apabila tidak bisa sampai ke derajat keyakinan, maka hendaknya kita kembali kepada walatul zawn, yaitu zawn yang kuat dalam hukum. Ya. Uh, ini adalah kaidah yang luar biasa, kaidah yang uh, disampaikan oleh Syaikhul Taimin dengan dasar Al-Quran dan Sunnah ini merupakan takhfifat ya, dari keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan contoh-contoh yang tadi disampaikan dan sebagai uh, ilmu buat kita semua supaya kita beramal dan beraktivitas di atas ilmu. Wallahu a'lam bissaqini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ila warahmatullahi wabarakatuh.